Doina pentru români. Doamne mântuiește-i pe români, care douăzeci de veacuri au purtat o cruce în lume, fiindcă sunt ortodoxi creștini. Doamne mântuiește-i pe români, fiindcă stau și te așteaptă cu răbdare înțeleaptă cum stau oile la stâni. Doamne mântuiește-i pe români. Fiindcă legea ta cea sfântă, ca pe o doină, ei o spun, și cu drag la toți le -o cântă. Doamne mântuiește-i pe români, fiindcă în țara lor cea veche, ei ai cercat cu zeci de neamuri și un război fără pereche. Doamne mântuiește-i pe români, fiindcă în dorul lor de tine au cules ca niște albine mierea slavei pentru tine. Doamne, mântuiește i pe români și sfințește i pe cale, că e ai botezat cu lacrimi când de dor și când de jale. Doamne, mântuiește i pe români și între mucenicii jertvei, dă-le în cer un loc mai mare, iar la ruga lor cea dreaptă dă-le sfântați ascultare. Doamne mântuiește-i pe români și întreblânzi care îndură, o vicleană lovitură, fă destinul lor cel mare. Doamne mântuiește-i pe români și primeștea lor prin noase, laude și parastase, imnuri, dor și rugăciuni. Doamne mântuiește-i pe români, fiindcă ție ți se închină Întra maicii dragi grădină.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 nepotorit